El sector de l'art són uns quants els que des de fa dies, per no dir setmanes, esperen una trucada del conseller de Cultura Ferran Mascarell i o del futur regidor de Cultura Jaume Sigurana, que el resolgui l'interrogant. I és que l'espera s'està fent eterna. De reunions, cara a cara ja n'han fet unes quantes, però en cap n'han tret l'aigua clara. Comencen a estar farts de tantes imprecisions i pitjor de les tàctiques dilatòries dels polítics. Bé, una cosa comença a estar fora de dubtes, encara que hi ha qui es resisteix a assimilar-ho. El canòdrom de la Meridiana, el barri de, de Congrés Indians, aquí mateix a Sant Andreu, no és l'edifici que ni Mascarell ni Siurana volen destinar al centre d'art. No els agrada i, i no s'amaga pas, ni en públic ni en privat. Diuen que és massa petit i que s'està allunyant del, que està allunyat del centre. Dins del sector ja veus que els donen la raó, però moltes altres i de pes no volen ni sentir a parlar d'espais alternatius, que de seri i són com ara la virreina que s'arigeix en un candidat molt clar i fins i tot es podria donar la ru cambolesca situació que Santa Mònica, l'origen de tot l'enrenau des de l'any 2008, va ser desmantellat com a centre d'art. També eh, en 3 ara en la també entrés ara en la disputa. Doncs això sí, es, es reconsidera el projecte que dirigeix Vicenç Altalló, apadrinat per l'anterior conseller de Cultura, Joan Manel Treserres. I per què no posats a racionalitzar, que és el que toca, alguna fàbrica de creació com podria ser la Fabrai Coats, també aquí mateix a Sant Andreu, que no sap què fer amb el seu accés de metres quadrats. Doncs com si fos un dòmino, qualsevol fitxa que es mogui ara afectarà les altres. Artistes, galeristes, crítics són més pessimistes que cap altra cosa. Des de l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya, el seu vicepresident, segon, Ignasi Abellí, creu que tots els passos s'han de fer amb el vistiplau de Maurice Cung, el director en funcions, fins que no s'acabi aquest pla de rehabilitació del canòdrom. De, doncs això, del canòdrom. En Cung creu que més en un espai que comenci de zero. Des de l'Associació d'Artistes el suport cap a CUN és total. Ja veurem què passa. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM. Això és Tot un poble, que us parla i acompanya en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant de l'acampada d'indignats de la plaça Urfila, que es mantindrà fins diumenge. Les acampades d'indignats repartides per la ciutat continuen amb la seva agenda d'activitats. Els acampats a la plaça Urfila, a Sant Andreu, diuen que mantindran la seva protesta almenys fins diumenge. Avui connectarem amb la nostra companya Mireia Gutiérrez perquè ens expliqui què fan i com estan organitzats els indignats de Sant Andreu. Una altra notícia important ja a destacar és aquest 24è aniversari de l'atemptat als magatzems de l'Hipercor. Aquest diumenge 19 de juny l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes realitzarà un acte de record i homenatge a totes les víctimes del terrorisme en complir-se 24 anys de l'atemptat succeït als magatzems Hipercor de la Sagrera. Diumenge a les 7 de la tarda a l'Avinguda Meridiana cantonada Fabra i Puig amb Rio de Janeiro. A les 20 hores es realitzarà una missa en record de les víctimes del terrorisme a la parròquia Crist Rei, a la plaça l'est de la Sagrera. Molt bé. I hem de dir que la l'atur continua creixent entre els veïns i veïnes de Sant Andreu. La a Sant Andreu ha augmentat respecte a l'any passat. Aquesta és dada que es desprèn de l'estudi sobre el mercat de treball a la ciutat, realitzat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona. Segons l'informe, durant el 2010 havien demanat la prestació de l'atur prop de 10.000 persones a Sant Andreu, 218 persones més que els que l'havien demanat al desembre del 2009, 9.768 persones. La xifra representa un augment de l'atur a Sant Andreu i els seus barris, en concret un 2,3%. Sant Andreu és un dels únics tres districtes que han vist augmentar el seu atur. Després de l'Eixample i Ciutat Vella, la tendència a la resta de la ciutat, però, és totalment contrària, donat que els altres districtes han vist disminuïda la seva taxa d'atur. Pel que fa al conjunt de la ciutat, aquest ha vist com la demanda de la prestació de s'ha rebaixat en un 0,2%. Més coses a comentar-vos, com per exemple l'ampliació de la C-58 que torna a suprimir-se de la llista de prioritats. La distribució de les inversions reals a la comarca és molt similar a la de l'exercici del 2010. S'endú un bon passic als treballs de la construcció del carril bus i per a vehicles d'alta ocupació de la C-58, des de Ripollet fins a Sant Andreu. Enguany aquesta obra està finançada amb 15,5 milions. Per contra, una de les històriques demandes que han anat saltant legislatures i governs de colors diferents és l'ampliació a un tercer carril de la C58 entre Terrassa i Cerdanyola. Tot i que tots els partits oposen com a obra prioritària a la comarca, encara cap d'ells no, no ha concretat els treballs, si bé és veritat que amb el govern tripartit es va executar l'ampliació de la l'abadia i el nou accés a Sant Pau de Riu Sec. En els comptes tampoc no hi figuren les pantalles sonodes reductores per als pisos de l'Avinguda Mediterrani, a Badia, que són a tocar de la C58. I atenció, senyores, senyors, perquè entrem ja directament al cap de setmana i avui comença la festa major del barri de Baró de Viver. Aquesta mateixa tarda, a les 5, comença la festa major de Baró de Viver amb un retoc de tambors, a càrrec del taller de Baró de Viver que donarà pas al tradicional pregó a càrrec de Salvador García Fortes, degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. I, a continuació, festa de l'escuma per als més petits i dominó per als més grans. La música i l'esport seran els principals ingredients d'aquesta festa que s'allargarà fins diumenge, passada la mitjanit. Pel que fa a la música, avui hi haurà una discoteca mòbil, a la pèrgola de Baró de Viver. Demà, orquestra i diumenge, sevillanes i ball modern. Pel que fa a l'esport, Eh, hi haurà futbol sala per a totes les etats. També una gimcana cívica, un torneig de petanca i la 25a edició del torneig de lluita. Per a més informació podeu consultar la pàgina web d'aquesta emissora www.rtb-fm.com o bé, seguir la nostra programació en què us informarem hora a hora de tot el que passi en aquesta Festa Major de Baró de Viver. No te la pots perdre. I atenció perquè els de Baró de Viver no seran els únics que podran gaudir d'un cap de setmana fantàstic. Hem de parlar de que es posa en marxa la novena edició del formular, un formular que es realitzarà els dies 18 i 19 de juny, és a dir, aquest cap de setmana. Ja aquí la novena edició de Fórmula Art. Cal començar a l'estiu en bon i per això us proposem dos dies de non-stop d'arts escèniques. Durant aquestes jornades intenses passaran pel Centre Cívic de Trinitat Vella, el carrer Foradada número 36, 12 grups de teatre, 4 grups de ball, 2 grups musicals i a més us oferim un taller de cabaret pel que, per tal de que us inicieu en aquesta disciplina teatral. No us ho podeu perdre aquesta marató de les arts escèniques que realitzarà la Trinitat Vella. I per acabar sent doncs, cap de setmana doncs, no podríem pas deixar l'actualitat esportiva de banda i parlem de que l'infantil del Sant Andreu és ja subcampió de Catalunya. No va poder ser, malgrat la bona imatge, el bon joc i el golàs que va marcar en Sergi, l'infantil va caure davant de l'Espanyol per 4 a 1. El derbi històric entre els equips de Sarrià i Sant Andreu va caure del costat del més poderós. Però això no desmereix gens l'esforç i el mèrit d'un infantil que aquesta temporada s'ha convertit en el millor equip del club, l'únic que ha arribat a una final del Campionat de Catalunya. No és poca cosa el que han aconseguit els joves de l'infantil. Passant per davant de planters eh, d'equips amb molt més pressupost. Tots els clubs catalans de segona, Barça, planters històrics com el de l'Adam, han arribat a jugar-se el títol amb un dels equips rics del futbol català. El partit va ser complicat per als nostres, ja que es van trobar amb un espanyol que es va avançar per dos cops en el marcador i malgrat que en primera instància es van aconseguir empatar amb un golaç que va mereixer sortir, sortir destacat al programa. Al eh, programa Futbol Cat, perdó, eh, que és a la pàgina web www.esport3.cat-1 futbol cat. El segon gol eh, dels pericors va suposar un cop molt dur que ja no es va poder superar, encaixant a la segona part dos gols més que deixaven un marcador massa ampli pel treball de San del Sant Andreu. Amb tot, l'infantil va alçar la copa de subcampió i va demostrar el bon treball del nostre planter, que cada cop aconsegueix millors resultats i que a sobre compta amb uns nanos que són un exemple arreu pel seu comportament. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa que aprofitarem per posar-nos en contacte amb les diferents entitats que avui ens parlaran en aquest programa. Això serà d'aquí uns moments, una mica de música i tornem. a la a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs veieu, ha estat ràpidíssim ja tornem ser aquí novament per parlar ara mateix amb uns dels responsables d'una activitat que arriba ja a la seva novena edició com és el formular que es realitza aquí al Centre Cívic de la Trinitat Vella i parlem doncs, amb un dels seus responsables el senyor Carles Aragut que pertany a la Jarradul, molt bon dia Bon dia, què tal? Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, com es presenta aquesta novena edició del formular que precisament doncs, comença demà al matí, no? Sí, demà al matí a les 10, nosaltres ja començarem a anar cap allà uh -huh. i es presenta doncs, amb moltes ganes i molta energia, com sempre. Uh -huh. Són, eh, és una marató de teatre juvenil i d'arts escèniques, no només hi ha teatre, hi ha dansa, hi ha música i doncs no només nosaltres en tenim moltes ganes sinó que també tots els grups participants, eh, participants estan molt entusiasmats uh -huh. i vaja, energia tope per aquest dissabte i aquest diumenge A mi les heu aconseguit que els instituts d'aquí de Sant Andreu doncs us recolzin i també formin uh -huh. la seva activitat, no? Sí, exacte, de fet eh, són, si no recordo malament uns 8 instituts uh -huh. i més, més altres grups i aleshores tots ells o bé fan teatre o bé fan dansa i tots ells col·laboren amb la mostra eh, de manera evidentment desinteressada, l'entrada és gratuïta mm. i aleshores nosaltres el que els oferim amb ells i a tot el públic és un espai tant d'exhibició de dels seus espectacles de les seves obres de teatre com un espai de trobada on ells puguin conèixer, puguin intercanviar les seves experiències, puguin tenir un dinar, fer tallers i aleshores fer una cosa una mica més no només eh, obres de teatre on el públic va i mira, sinó una cosa una mica més activa perquè ells també puguin trobar en el formular una xarxa on, on compartir les seves experiències, en aquest cas a nivell teatral i, i de dansa. Uh -huh. I s'arriba a la novena edició, això vol dir que ja està més que consolidat. Doncs sí, sembla que sí. Quan una cosa arriba a la, a la novena edició a edició ja només Eh, el que es despareix la desena, la desena s'agolta el desaniversari com vam em amb el Magus e fa poc Exacte. que també vam parlar-nos alta. Sí, sí. I la veritat és que des de Jarrazu estem molt contents. És un dels projectes, és un dels projectes més importants de l'associació uh -huh. i, i evidentment esperem que trien davant nou edicions, 10 i les que facin falta, perquè uh -huh. per això estem. La sempre s'ha fet el Centre Cívic de la Trinitat Vella Eso uh -huh. vol dir doncs, sí. que hi ha un arrel, no?, Al bar. Sí, a part Sí, sí, exacte, sempre s'ha fet el centre cívic i, i creiem que és important seguir-ho mantenint allà. Una de les coses que nosaltres sempre hem dit i sempre hem defensat és d'alguna manera obrir Trinitat Vella a la resta de, de, de col·lectius i de persones de fora del barri que vinguin a realitzar activitats culturals, teatrals o del tipus que siguin en del nostre barri i concretament el centre cívic de Trinitat Vella és un suport amb el qual, sense el qual no podríem realitzar no només aquesta activitat, sinó moltíssimes altres. I, i penso que és, és d'agrair per part de nosaltres de l'associació la, Teatre de la Jarrasul una col·laboració com la del centre cívic. Uh -huh. És d'agrair perquè sense ells realment no podríem realitzar ni aquesta activitat ni moltes altres. I penso que és molt important només per la gent jove i per els nois que fan teatre i dansa, sinó també pel barri i per la imatge doncs que això comporta també per la, per la gent de Trinitat Vella. Clar, perquè és important que una associació com és la Jarrazul, que ha nascut aquí i que, tot i això, doncs, realitza també algunes activitats a fora, del que, és, a fora de, del que és la Trinitat Vella, doncs sentar unes bases, no?, també, sí. i dir que som d'aquí. Sí, sí, exacte. De fet, Jarrazul és una entitat de Trinitat Vella i, i així ho seguirem sent, vaja, és, és, el nostre, és el nostre barri, és on tenim el local i és on realitzem les nostres activitats perquè ens agradi i perquè i perquè precisament també contem amb el suport de moltes altres entitats de Trinitat Vella com per sí. exemple la, la colla de Capgrossos que serà precisament la que la mostra de, uh -huh. del formular al dissabte a les 12 i mitja sí. i aleshores doncs realment Trinitat Vella és el barri on nosaltres ara mateix i segurament sempre estarem sempre realitzant les activitats uh -huh. perquè creiem que és un barri fantàstic i, uh -huh. i no només a nivell cultural sinó també a nivell associatiu hi ha molta col·laboració entre entitats i penso que això és, és fantàstic uh -huh. A més ens agradaria dir que contareu amb 12 grups de teatre, en 4 mm -hmm. grups de ball, 2 grups musicals, què més? Correcte. Què més podem trobar aquí en aquesta... Ah, doncs, mira, a part de tots aquests eh, espectacles, que com molt bé dius, són tant de teatre com de dansa, ja mm. el diumenge hi haurà uns eh, interludis musicals, a càrrec d'un noi que es diu Paulo Miranda, mm -hmm. que ens tocarà una espècie de música entre bossa nova, una cosa una miquíssim molt relaxant, entre el primer espectacle i el segon, i entre uh -huh. el segon espectacle i el tercer tindrem aquests interlovis musicals. Sí, sí. I després també als dos dies tenim un taller de cabaret per tots uh -huh. els alumnes o, o, o persones que si vulguin apuntar evidentment, és completament gratuït. Que podríem I, dir que és, és... la novetat d'enguany, no? El sempre, hi taller, no? no. De fet, sempre hi ha taller. De fet, sempre sempre hi ha un taller uh -huh. que acompanya les, a la resta d'activitats del formular. Aquesta sempre són diferents i aquest any és un taller de, de cabaret a càrrec de la Meriú López, una, de, una noia de l'associació que això que farà el taller durar aproximadament unes dues hores, depèn una mica també de com funcioni la cosa, però en principi començarà el taller a les 4 de la tarda tant el dissabte uh -huh. com el diumenge i està obert a tots els grups participants que si vulguin inscriure que directament el dissabte allà mateix s'apunten directament i fan el taller també al centre cívic uh -huh. i a part d'això, doncs a part dels espectacles, els tallers i els interludis, tenim també una cosa que per nosaltres penso que és molt important, que és el dinar. Uh -huh. Uh -huh. Tant dissabte com diumenge organitzem un petit dinar, que el que intentem també és, doncs, d'una manera distesa, que tots els adolescents, amics, pares, mares, tothom qui es vulgui quedar dinar, per 3 euros, re, una cosa super simbòlica, tenen el dinar que farem també al centre cívic, i allà de fet, és on es poden conèixer ells millor i on poden intercanviar doncs, les seves experiències mm. i, i tot el que vulguin ells eh, viure en aquesta mostra d'arts de, de escèniques del Formular. Mm. Perquè aquesta, aquests 12 grups de teatre que ens explicaves que participen en el Formular mm. són grups amateurs, no també? Sí, sí, sí. Tots són grups d'institut. Mm -hmm. són joves que estan fent entre primer o i segon de batxillerat. Mm. i tots són grups amateur amb un monitor que és el mateix que a l'hora que els ensenya els hi dirigeix l'espectacle i els hi monta una mica l'espectacle, i tots ells sí que és cert que hi ha algun, doncs que en, en tots els grups sempre hi ha algun, algun alumne en aquest cas que sempre tira més cap al professional i potser estan fent càstings i, i volen dedicar-se a això en el futur, però sí que és cert que de moment tots són estudiants d'institut mm. i que són amateurs i ho fan tota la voluntat del món i per això també surten coses tan maques com les que veiem, perquè realment el que els interessa és treballar en equip, fer teatre, fer dansa uh -huh. i passar-s'ho bé. I penso que això és molt important, no només pel formular, sinó per la manera de... com s'enfoquen els espectacles que, que es presenten en aquesta mostra. Uh -huh. I en aquest sentit, doncs, també trobem obres com, per exemple, el Glubs, Uh -huh. va ser representat per la companyia de d'agoll de gom i que ara doncs, uh -huh. arriba també a nosaltres a través d'aquests instituts. No? Exacte. Aquest, uh -huh. el grup, que és de, del d'agoll de, de gom, com molt bé dius, sí. la representarà l'IES Vall de Mossa, uh -huh. a càrrec, un grup a càrrec de la Mediu López, la mateixa noia que després, com et comentava, farà el taller de cabaret. Uh -huh. I, de fet, és una, és una adaptació, evidentment, perquè és impossible amb un grup de teatre que treballen una vegada a la setmana, dues hores. Mm. És impossible muntar una obra d'una hora i mitja, mm. a part, perquè tampoc... No és que no hi hagi el nivell, és que realment també estan aprenent, aleshores el que es fa sempre és agafar una obra o escriure una, una obra conjuntament amb ells i adaptar-la. En aquest cas, és una adaptació de l'obra de Dagoll Dagom de amb textos, si no recordo malament, de Bertolt Brecht. Mm -hmm. Per tant, podem dir que eh, la Jarrasul és una escola de teatre, no? La Jarrasul, sí, podríem dir que és una escola de teatre. Sí que és cert que ara mateix eh, nosaltres com a associació no portem a cap grup de teatre a nivell d'escola, però mm. sí, que, sí que és cert que la Jarrasul gairebé va néixer d'això de, de tenir grups de teatre amb un monitor que era de Jarrasul i que segurament molta gent de Trinitat ja els coneix que és l'Òscar Garcia i la Cristina Cazorla que van ser les sí. dues persones doncs, que van començar-t'hi d'això tan endavant com ha arribat fins avui, i mm. aleshores a través d'això sí que és cert que han hagut, hi ha hagut més grups, alguns els hem deixat, alguns ja no els portem i realment Harazul ara mateix no porta cap grup, tot mm. i que molta de la gent que, que forma Harazul, molts dels socis mm. sí que són monitors de grups de teatre amateur que són precisament els que participen en aquesta, en aquesta mostra del formulari. Perquè el, el, la Garra Azul no només ha actuat a Trinitat Vella, sinó que ha actuat eh, també a la ciutat de Barcelona. I això sí. vol dir doncs, que hi ha un, una entitat important doncs, que, mm -hmm. ha, que ha nascut aquí i que s'ha donat a conèixer. Exacte. Sí, penso que és molt important això també que els grups de Garra com els de molts altres instituts, tenen una cosa molt bona durant l'any, que és una mostra que eh, organitza l'Institut de Cultura, que mm. es fa el Teatre Lliure. Aleshores mm. també l'oportunitat dels alumnes de teatre, tant sigui de Jarratul com d'altres grups, poder anar a un teatre com el Teatre Lliure, actuar i ensenyar les, les se els, els seus espectacles, com també nosaltres ho intentem fer el formulat, penso que és fantàstic no? que mm. no, només, no només Jarratul i, i la gent de Trinitat o d'altres barris puguin anar allà sinó que tothom qui, qui fa teatre a instituts pugui tenir un espai com el Lliure és és I nosaltres, doncs, evidentment que no ens comparem amb el lliure perquè nosaltres actuem al centre cívic i és una mm -hmm. cosa molt més, per anem, anem a dir, íntima, no?, mm -hmm. més de barri, però també ens agradaria que algun dia, si és que... Bueno, jo diria que ja està una mica consolidat el fet així, no?, que algun dia la gent també es veiés el formulat com una mm -hmm. mostra de teatre amateur o juvenil, diguem-li com vulgueu, sí. que reconeguda, no només per Trinitat i per Sant Andreu pel districte, sinó per tota la ciutat això seria fantàstic i és amb el que treballarem i intentarem treballar i podríem dir que participar o col·laborar amb la Jarra és com una mena de trampolí cap al, el, <ríe> el, cap al professional no? o sigui... podria ser, sí, sí, de fet <ríe> molts de nosaltres, i jo mateix de fet sí. vaig començar com a alumne de mm. l'Oscar Terci en un grup de teatre a l'institut i doncs sí que és veritat que molts de nosaltres com tu dius Harazul per nosaltres ha sigut una mica de trampolí no només per la formació que et dona estar en una associació teatral com aquesta, sinó perquè també hi ha molt de treball en equip i aprens molt de les maneres de fer de molta gent diferent i penso que això és fantàstic, no? que et fan veure el teatre com una cosa superoberta amb molts camins diferents i a partir d'aquí doncs tu pots o bé triar pel camp professional, de seguir per camins amateurs, com també molts de nosaltres estem ara mateix, o bé a continuar amb l'associació i, i tirar davant projectes com el Formular, perquè ja et dic, ara mateix a, a la Harzul, tots els que estem, diguem, organitzant, per exemple, el Formular, per exemple, el Mabus, eh, hem estat alumnes de, de tallers de teatre a institut o sigui que també aquesta és és una cosa important no? per a nosaltres que hi ha com una mica de reutilització i que els mateixos joves que reben una formació a l'institut doncs també després s'animen o ens animem, vaja, a tirar endavant els projectes i a crear-ne de nous. És a dir, la pena participar i col·laborar amb sí, sí. la Jarrazul, eh? aquella gent tant, que vulgui tenir... Sí, sí, doncs... jo, jo animo a tots els joves de, de Barcelona i de Catalunya que si vulguin, que es vulguin apuntar que que, que s'animin a fer teatre amb la Jartul uh -huh. o amb qui sigui, i que s'animin a participar en mostres com el Formular, perquè realment aquesta és la gràcia, no? que uh -huh. hi hagi molta gent participant i que entre ells creïn una mica de xarxa i, i potser que també després, a partir d'aquestes xarxes, creïn jo que sé, companyies a nivell professional. Exacte, no? uh -huh. sí, sí. Doncs que sàpigues que a través de la pàgina web de Ràdio Trinitat Vella tenim l'apartat de destacats de la setmana i que apareix el formular en si, tota la programació que hem pogut recollir aquests dies i que evidentment s'ha doncs, de, de donar a conèixer i el que és important, no?, que una entitat com Jarrasul i Radio Trinitat Vella doncs, que puguin col·laborar i puguin I tant, fer coses conjuntament. Clar que sí, doncs moltes gràcies per incloure aquesta informació perquè serà molt útil per a tothom. Doncs Carles hagut moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí a i esperen que aquest formular doncs, sigui la continuació i doni continuació d'altres edicions Fantàstic, moltes gràcies Molt bé, doncs eh, ens veiem en una altra ocasió Vinc, Molt bé, cari. que vagi Adeu. molt bé Adéu Adeu. Adeu. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa però atenció perquè eh, demà, tal i com hem dit doncs hi eh, ha ja, la 24a eh, edició del que és la bé la 24a edició de l'atemptat la, d'Hypercors aquí a Sant Andreu, a la Meridiana, i volem parlar amb un dels seus responsables perquè ens expliqui doncs, que, de quina manera estan organitzant aquesta, doncs, aquesta activitat. Ara fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara. Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar. Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs, Adli, com us dèiem, hem començar el nostre programa d'avui. Eh, demà, no, diumenge, se celebrarà el 24è aniversari de l'atemptat als magatzems eh, de l'hipercorp de Sant Andreu. I hem de parlar doncs, amb els responsables, que és l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes. Parlem amb el seu president, que és José Vargas Rincón. muy buenos. dies. Hola, bons dies. Pues, doncs ens gustaría que ens explicaràs de què manera vais a realizar este acto del 24 aniversari de l'atemptat. Bueno, este acte lo vamos a realizar como realizamos cada año, eh, cada dia 19 de junio, per la tarde, donde está eh, antes, antes lo hacíamos entre los dos eh, edificios de, de Hipercor y del Corte Inglés en la Plaza de la Tolerancia, que se le llama, allí en la Avenida Meridiana, uh -huh. pero desde que en el 2003 se hizo y se inauguró el monumento que ha ido a las víctimas en Meridiana Fabri-Puch, Río de Janeiro, desde entonces hacemos cada año, el día 19, hacemos un acto homenaje eh, para las víctimas del atentado de Hipercor y eh, por extensión también a todas las víctimas del terrorismo. Uh -huh. eh, es un acto que solemos hacer, un acto pues, sencillo, uh, sobrio y, y con mucho recogimiento de, de respaldo, de dignidad, de justicia y de uh -huh. memoria para uh, todas las víctimas del terrorismo. Uh -huh. ¿Cuántas personas creéis que pueden asistir a este acto después de el, esta experiencia de 24 años? Bueno, uh, a ver, es un acto abierto a toda la ciudadanía, es un acto abierto a todo el mundo. Esperemos que la los ciudadanos de Barcelona y más concretamente los de al nuestro barrio de Sant Andreu uh -huh. pues nos puedan uh, ayudar y nos puedan acompañar el domingo por la tarde a las 7 de la tarde uh -huh. en este acto que hacemos allí en el Monumento. Te esperamos y deseamos y todos los uh, habitantes ciudadanos de Barcelona y como ya te he vuelto te he dicho los ciudadanos de santo andreu pues uh -huh. nos puedan respaldar y nos puedan uh, acompañar en este acto del domingo porque después del acto de, del monumento a las 7 de la tarde a las 8 de la tarde como cada año también en la plaza de cristo rey en la diego en la plaza Perna en la iglesia de cristo rey en la plaza de elche uh -huh. y también en la meridiana garcilaso hacemos una misa en memoria de todas las víctimas del terrorismo. Uh -huh. mm, no sé si has podido hablar con gente que, que ha sido afectada pues de ese tentado que hubo hace ahora 24 años, pero evidentemente pues la, deben estar heridos ¿no? y bastante y bastante molestos. Después sí, de bueno, lo que la, las víctimas eh, en, en, durante uh -huh. muchos años y aún seguimos estando estamos uh, pues no tan abandonados como antes por parte de las instituciones y administraciones del estado pero seguimos estando lo que pasa que también hacia las víctimas pues hay un sentimiento de, de, de rabia y un sentimiento de, de, de frustración eh, cuando estás oyendo estás viendo eh, en, y estás leyendo en, todo, en todos los medios, las noticias pues que cada día prácticamente se van sucediendo, que uh -huh. si la legalización de Bildu, que si la composición de los ayuntamientos de Bildu, todos los follones que está trayendo, todo el poder que esta gente eh, los, los digamos el brazo político de ETA uh -huh. va a tener en el País Vasco. Entonces, todo esto, todo esto repercute en ese sentimiento de las víctimas en cuanto a esa rabia contenida que tienes que aflora más Eh, precisamente en días como estos, ¿no?, o en estos días de eh, legalizaciones de los asesinos y de los terroristas. No sé si estará de acuerdo conmigo, pero a, a tiene que haber una confrontación, ¿no?, eh, pues entre todos, pues que entre todos podemos vencer a este a este terrorismo, ¿no? Hombre, esperamos, esperamos y deseamos que entre todos podamos vencer a... ...a todos estos uh, asesinos y a todos estos violentos... ¿no? Eh, ...ya esperemos y deseemos que más pronto que tarde... ...acabemos con todos ellos... ...pero va a costar, va a costar porque mientras haya... ...incluso, incluso dentro de la, del propio Estado... ...y dentro de las propias instituciones del Estado... ...haya gente que de alguna manera le ríen las gracias... ...haya gente que de alguna manera les apoyen... ...nos va a costar más el poder erradicar... ...todo este tipo de violencia pero eh, te aseguro y te garantizo que acabaremos con ellos. De acuerdo, pues tenemos que decir que este acto se realizará el domingo a las 7 de la tarde en la Avenida Meridiana, eh, esquina Fabra y Puig, con Río de Janeiro. Ah, y llamateis. Muy bien. Muy Entonces, bien. José Vargas, Rincón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y esperemos vale, pues, pues que gracias vaya... A... Gracias a vosotros. Muy bien. Entonces, Venga, nos vemos en otra. Adiós, adiós. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa però res, un minut o dos perquè intentarem connectar amb la nostra companya Mireia Gutiérrez que es troba ara en aquests moments a la plaça d'Orfila per parlar amb els indignats els indignats d'aquí de, de Sant Andreu perquè ens diguin doncs, com s'està vivint aquesta acampada. Això ho farem d'aquí uns moments. Tu que ja saps lo que s'ha haver caigut i has plorat amargament. Escolta, noi, ara estàs viu. Si has trobat l'amor en algú que t'ha fet pensar que el món no és tan dur. Escolta, noi, ara estàs viu. Ara que realment ho dones tot, ara que reps tot lo que has donat, ara que ja saps com és viure de veritat. em al sol i mai abans m'havia emocionat, però mai dit, noi, ara estàs viu. Ara que ja saps lo que és lluitar per allò que mai podràs tocar, pensa que ara estàs viu i si t'has estirat enmig d'un prat i has sentit que aquell era el teu moment. Escolta bé, ara estàs viu. Ara que realment ho dones tot, ara que reps tot lo que has donat, ara que ja saps com és viure de veritat. Ara què em diràs quan t'explicaré que la creu que t'has begut l'enteniment? Escolta bé, avui he vist com sortir el sol i mai abans m'havia emocionat però mai ni anys no. Ara fac Si has trobat l'amor vora d'algú que també pensar que el món no és tan dur escolca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 com són, per exemple, aquesta acampada d'indignats de la plaça de d'Urfila, que es realitza doncs, precisament davant mateix del que és el districte de Sant Andreu. Això ens ho pot explicar la Mireia Gutiérrez, amb qui connectem ara mateix. Molt bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns, què és el que has trobat? Hola, doncs hi ha bastantes carpes, us informo una mica, porten acampats sí. des de divendres passats, i la intenció és, a recollir el campament a diumenge per anar a la mani del 19-J. Uh -huh. I des d'allà de es van unir diferents acampades, es fa des d'aquí una marxa, uh -huh. es van unir diferents acampades, amb Clò, el Camp de l'Arpa i Bernera de moment, i s'està parlant de fer-ho amb algunes altres. Encara està per veure. Molt bé. Aquesta marxa va per Meridiana, Glòries i Aragó fins a Plaça Catalunya, que és a les 5 quan comença la manifestació del 19. O uh -huh. sigui, sí, aquest mateix diumenge hi haurà la manifestació a Plaça Catalunya, no m'has dit? Sí. D'acord. Efectivament. D'acord. Doncs eh, si ens pots explicar alguna cosa més de la gent que hi ha acampada aquí a Sant Andreu, a la plaça Urfila... Bé, s'estan fent xerrades cada dia. Abans d'ahir va venir l'Arcadi Oliveres. Mm -hmm. avui també n'hi ha, demà també, sobre temes com la llei Omnibus, altres, banca ètica, transgènics... Mm -hmm. i activitats diverses. Sí. I bé, s'han sobre... fet diverses coses, es va aturar un desnonament, mm -hmm. ahir. Sí. I... Dimarts, perdó, dimarts o Sí, sigui, el desnornament va ser dimarts sí, sí. I per aquí hi ha diverses comissions Entre elles hi ha comissió de joventut, de gènere, de cultura, acció Hi ha un espai d'intercanvi de gent que presenta, què pot oferir Doncs pues, jo uh -huh. que sé, tallers, activitats, el que sigui, que pot oferir Hi ha salut, cuina, comunicació i medi ambient I quanta gent són? O... Ah, si doncs això pot... millor us explicarà el Jordi Tours. Molt bé Vale, us el passo doncs, Jordi Turma, bon dia bon dia mm, ens pots explicar quanta gent teniu aplegats aquí a la plaça orfila participant, col·laborant donant-vos un cop de mà en tot el que representa aquesta acampada bé, el que és la part activa de l'acampada eh, jo potser calculo que estarem un, al voltant dels 70 de les 100 persones uh -huh. eh, és molt variable perquè també depèn molt de les de les eh, obligacions eh, i compromisos de cadascú, no? Uh -huh. eh, normalment el cap de setmana evidentment puja més, uh -huh. però entre tot el dia doncs això serà una mica a la mitjana. També és cert que hi ha moments on, on hi ha més gent i, bueno, doncs, de mica uh -huh. en mica anem el nostre missatge. I de quina manera esteu organitzats? Doncs estem organitzats en diferents comissions, uh, no? La comissió uh -huh. d'acció, comissió d'habitatge, comissió de cultura... Etcètera, doncs, eh, que ens anem reunint en diferents moments, en uh -huh. diferents dies de la setmana, anem recollint les, eh, les demandes dels ciutadans i ciutadanes amb les seves necessitats i uh -huh. anem tractant i intentant a com transformar. Uh -huh. I aleshores, una vegada a la setmana, fem l'assemblea de totes les comissions i la gent del poble de Sant Andreu, que està obert a tothom qui vulgui venir, és el dimarts a les 8 de la tarda aquí a la plaça Urfila. I aquí mm. s'exposa tot el que s'està fent, les accions que s'estan portant a terme i, bueno, pot ser el que es va traient endavant. Mm. El que sí que em sobta, almenys, eh, d'alguna doncs, manera, és que quan passes per davant de la plaça Urfila doncs, veus tot de tendes de campanya, gent organitzada, això vol dir una feina de, de dia a dia, no?, d'anar seguint això. Sí. Sí, sí, sí. No, bueno, sobte, no. Aviam, eh, la gent ganes de, de provocar un canvi no, en, el, sí. en el món i penso que és la manera, no, partint de, de casa teva, de, del teu poble, del teu propi barri, d'on es pot canviar això, perquè a nivell global eh, els pediments doncs, que les forces polítiques i, la, i alguns medis de comunicació no ho com no, no estan, evidentment, Eh, doncs està provocant doncs, que, que aquest missatge no, no arribi. No? Saps, sí. Intentem que des de casa nostra podem arribar. Saps, com que les forces ganes de canviar el món són moltes, i creiem sí. que això es pot fer, doncs, bueno, la gent està molt animada, i jo penso que si es proposés de mantenir l'acampada més enllà del 19, que, que hi hauria gent que, que fins i tot estaria més contenta que ara. No? que no, no és el nostre, miratge, el nostre miratge, és arribar al màxim de temps possible fins al dia 19-J, i a uh -huh. partir d'aquí comentar-nos doncs, eh, el tema de les assemblees i, i seguir treballant per, per la millora del planeta. És a dir, que vosaltres esteu confiats de que aquest canvi és possible, no? És possible, i no sé si estic donant opinió personal, però perquè creiem creiem en aquest canvi, i quan una creu en una cosa, això també uh -huh. a, a arriba a les més persones és una cosa que, que estem intentant desmetre. I és... No sé, és, és quan, quan veus tan clar que si no és així, el planeta, doncs... Bueno, no sé, com deia l'Arcadi Oliveres l'altre dia, estem deixant una patjada ecològica en el planeta, ens estem menjant els recursos dels nostres fills, dels nostres, dels nostres nets, de les persones que vinen darrere nostra. i si no fem alguna cosa ara, tard o d'hora, doncs, farirem les conseqüències. I llavors, o creus en això o estem, o estem bueno, portats a la vista, no? Perquè vosaltres com veieu des de l'acampada d'aquí de Sant Andreu eh, la resposta que estan tenint de les diferents administracions, no? Doncs, home, nul·las, no? Aviam, l'administració no està fent cap esforç en comunicar-se amb nosaltres. Penso que ara que estem aquí plantats davant del districte de Sant Andreu, mm. potser... Potser, no sé, la senyora Montbru hauria d'haver-se dignat a baixar i a preguntar-nos què és el que ens passa, no? Uh -huh. eh, no, no és només veure'ns des de la finestra, sinó entenem que, com que és una persona igual que tothom, uh -huh. té el mateix dret d'assistir a les assemblees i té el mateix dret de parlar amb nosaltres, que uh -huh. bueno, no és una qüestió de dret, és una qüestió no, natural, no? Estem compartint un espai públic. Uh -huh. eh, doncs, home, baixa i pregunta'ns què és el que ens està passant, perquè estem acampats aquí davant de, de la Casa del Poble, i, i aviam què poden fer ells, no? Clar, també s'estan excusant una mica que hi ara el canvi de govern, no? Mm. Però penso que podrien recollir coses molt importants perquè ara, quan estigui en l'oposició, també fer un esforç en, en millorar aquestes coses que els ciutadans i ciutadans ens preocupen, mm. i fins i tot els que es plantaran ara a dintre del districte, els senyors de Convergència, doncs també podrien recollir algunes coses que poden ser importants o interessats per, per arreglar, no? Uh -huh. D'acord? Aleshores, bé, bueno, crec que l'administració està fent tot el contrari que hauria de fer una administració democràtica, que és baixar i preguntar i, i col·laborar i implicar-se una mica en el canvi de, de, de percepció d'aquest planeta. El que no sé si les administracions poden fer alguna cosa al respecte tal i com està muntada la societat en aquests moments, no? Perdó? Que no sé si l'administració pot fer alguna cosa al respecte, tal i com està muntada ara, en aquests moments la societat on, en la qual estem vivint. Bueno, l'administració és el poder públic, no? Mm. És el Parlament. Si sí. anem a la part més alta, diguéssim, del, del mando, és el senyor Mas, no? Mm. Aleshores, eh, què pot fer el senyor Mas per nosaltres? Mm -hmm. Pot fer moltes coses. Pot, pot demanar al Congrés del Diputat Espanyol doncs que es promovi, no sé, per exemple, la taxa Tobin, no? Mm -hmm. eh, pot Forçar, diguéssim, a que les forces públics, les, les forces que tenen el poder en aquest, en aquest país, doncs, de que apliquin una taxa que es permetria recollir diners per a les persones més desafectades d'aquest món i que mm -hmm. moren cada dia de fam, no? Eh, i estudis, eh, hi ha estudis ja demostrats que aquesta taxa Tobin, per exemple, eh, poso l'exemple de taxa Tobin perquè per, veieu què és el que sí. podria fer el, el govern, no?, per a la gent, eh, doncs aquesta taxa Tobin podia recaudar 200.000 milions de dòlars a l'any i amb 50.000 d'aquests 200.000 milions de dòlars podrien erradicar la fam al món. Entonces, uh -huh. Em sembla que les persones que ens manen no estan fent allò que caldria, que és moure ells les fitxes i moure és una mica les, el canvi, diguéssim, que, que aquest planeta necessita. Uh -huh. Entonces, això a nivell, a nivell eh, global, a nivell local, home, penso que poden fer moltes coses. El que no han de fer és, per exemple, les reaccióades que s'han proposat amb la llei òmnibus. No? Aquesta és una de les coses que el moviment s'ha doncs, posat totalment en contra i ara precisament hem estat presentant alegacions aquí en el districte, en el registre, efectes de que, de que ve eh, aquesta llei no tinguin davant i que es revisin i, i es plantegin una mica d'un canvi. sinó que mm -hmm. no pot ser és, Eh, posar 10.000 milions d'euros per refletar un banc i no posar 10 milions d'euros per mantenir la, la sanitat com la coneixem. Clar. Això és de les coses que ens queixem. I, vénen, i després venen les retallades que no agraden a ningú, no? Sí, sí, són retallades mm. molt importants, no? Mm -hmm. I també, eh, a part de les retallades, estan influenciant o provocant que torni l'especulació immobiliària, no? posant el mercat lliure els habitatges de protecció oficial, és a dir, que una persona que té un habitatge de protecció oficial pugui comprar-se una torreta ara anys damunt, em sembla totalment illògic, no? Estem parlant de persones que en el seu moment tenen una necessitat, segurament ara ja han superat aquest moment difícil i han d'adquirir un habitatge lliure i deixar aquest habitatge a una persona que té una necessitat, però no especulant, no? Aquestes són aquelles petites coses que en els nostres eh, representants potser no estan pensant amb la realitat del món. D'acord, doncs esperem que aquesta assemblea serveixi doncs, per posar un punt d'atenció a, a tota l'administració i a tota la ciutadania per tirar endavant doncs, tots aquests canvis que són necessaris, no? Sí, sí, són necessaris, i si em permets només demanar-vos sí. a tots els oients doncs, que, que us vingueu aquí a la plaça Olfila, uh -huh. que passeu, que ens pregunteu, que us impliqueu, i que el dia 19 de juny us esperem tots a la plaça Catalunya, partim a les 3 de la tarda des de la plaça Olfila, uh -huh. que, com us ha dit aquí la companya, anirem caminant fins als 6 quilòmetres, que és una estoneta, fins a la plaça Catalunya, bueno, jo penso que serem bastants manifestants, t de forma pacífica, aquest és un moviment que ha de ser pacífic i per rematar, eh, no hi ha hagut una condemna expressa als quins actes eh, diguéssim eh, violents, però crec que tothom sap que nosaltres no som els violents i que els violents eh, tenen, nom, tenen nom i cognom i alguns qui em posaria de part de l'Arcadia Oliveres, alguns tenen placar. I això ho hem vist hi ha vídeos, i amb proves i, bé, no sé, potser que el Govern comenci a plantejar-se el que està fent. D'acord, doncs Jordi Tur, responsable de comunicació de l'Assemblea d'aquí de Sant Andreu, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Esperem que aquesta manifestació d'aquest proper diumenge doncs, també serveixi per posar un punt d'atenció a la ciutadania so i a la societat d'avui dia per tirar endavant doncs, eh, tots plegats. Sí, sí. A veure, moltes gràcies, molta pau i molt d'amor. Molt bé, vinga. vinga. Adéu, bon dia. Ja no. sí. Molt bé, doncs nosaltres continuem endavant amb el nostre programa d'avui. La Mireia, si vol dir alguna cosa al respecte. La Mireia ha desaparegut. Molt bé. Doncs ara, bé, recordar-vos, en tot cas, que, tal com ens ha dit en Jordi turque és responsable de comunicació d'aquesta assemblea que hi ha a la plaça Urfila, doncs vora d'unes 70 persones ja plegades en aquesta plaça, i que, bé, doncs, segons el que ens han comunicat, ja ens han dit, doncs, és obert a tothom que, que hi vulgui participar i dir la seva. Ara el que farem serà una petita pausa, però no marxeu perquè tenim la nostra agenda de cap de setmana aquí mateix, amb la qual cosa, doncs, si voleu saber què és el que podeu fer aquest cap de setmana, ara mateix us, us informem. Fins ara. 24 hores. La teva teia d'uranç amb Escolta'ns amb els cinc sentits. Radio Rimini has been Sant Andreu de Palomar. Radio cristianitzada bèl. Sintoitzes amb el sol. Això és història, vaixar una eixa <capacities> i la. primera emisora local d'òsits nocturns i música electrònica da Bosch. La giovinezza e l'alunanza, pur si sfadeva. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs recordeu que tenim una pàgina web que és www.rtb-fam.com i allà doncs, trobareu totes la, tots els actes del cap de setmana. Ara, en tot cas, ens us comentarem alguns, però evidentment doncs, que podeu accedir a la web de Radio Trinitat Vella per consultar-ne d'altres. Comencem parlant de l'espectacle Blackout, que es realitza a la Nau Ibenov. Així mateix, la Nau Ibenov, de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix aquest cap de setmana, de 17 a 19, del 17 al 19 de juny, l'espectacle Blackout, de Jordi Cortés. La idea essencial de Blackout és la de crear una estructura de monòlegs independents i complementaris entre ells, on la paraula i el llenguatge corporal, la dansa i el teatre físic estableixen un diàleg entre el cos i la seva ombra, i el seu reflex un diàleg amb el nostre costat més obscur. Blackout vol endinsar-se en el món de les imatges i de les ombres. El poder de la imatge radica sobre la llum i el seu oposat transcendental, que és l'ombra. La frontera entre el cos i la imatge és tan infranquejable com la frontera entre la vida i la mort. El quirògraf Jordi Cortés es torna a submergir en les limitacions i possibilitats del cos humà, l'espectacle que bueno, es va estrenar el passat mes de desembre a l'Estuc de Sabadell, i es va veure en una única funció. Després de l'èxit de crítica i públic del seu anterior muntatge, Vitriol, el coreògraf redunda aquí en la seva recerca del que, poder, del que poden dir els seus cossos quan viuen en una dificultat i s'interroga sobre el poder de la imatge i sobre el seu contrari, que és l'ombra. Blackout torna a comptar, com ja va fer en el seu anterior muntatge, amb persones amb discapacitats, a més de ballarins i actors, per aquest muntatge. Per aquest nou muntatge, Jordi Contés torna a pujar els escenaris i en serà un dels intèrprets. Serà avui i demà a les 9 de la nit i diumenge a les 7. I l'entrada general és de 15 euros i els amics de la nau, 12. Doncs ja ho sabeu, uh, espectacle Blackout a la nau i Benoff. I ara parlem de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can perquè també organitzen algunes activitats, com per exemple aquesta exposició segona beca CJ Connected al còmic 2010. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra al carrer del Segre número 24 us ofereix cada dia fins al 17 de juliol l'exposició de les obres guanyadores de la segona beca CJ connectat al còmic 2010. El guanyador és Wahab Sekh Lache Bayot, de 26 anys, de Barcelona, pel còmic Les increïbles aventures de l'home nen. En Wahab, a partir de l'octubre, començarà a publicar a el jueves i Medicampus. Els finalistes, els finalistes també de, de la beca són Joan Puig Muré de 29 anys, Eins de Centelles, pel treball La vida per baix. També la Raquel Corcolas Moncusi, Moncusi, de 23 anys de Reus, per la tira Pop-up, eh, Cristina Bueno també, tam, Cristina Bueno Arnélla de 26, 27 anys de Cabrils per varios títols. També Àlex Redondo Balmanya, de 28 anys, de Barcelona, per la seva proposta Visions del Futur. Recordar que la convocatòria de la tercera beca CJ Connecta't al Còmic, la del 2011, encara està oberta, tens fins al 14 de juliol per presentar les teves obres. Molt bé, doncs anem ja acabant el nostre programa d'avui i em dedic que podeu gaudir aquests dies de la mostra Mitos a la nau Ivanov doncs encara, ah, sí, encara... Encara podem parlar d'aquest. La nau Ibanov del Carre Honduras número 28 us ofereix, us ofereix la mostra Mitos, infografia i humans sintètics en 3D a càrrec de Kim Abella. És avui, és fins avui a la sala màquines de la nau Ibanov i l'entrada és gratuïta. Molt bé, doncs... Eh... En tot cas, abans de marxar, dir-vos que el foment sardanista Andreueng us ofereix una nova ballada demà dissabte a partir de les 7 de la tarda. Serà a la plaça de Can Fabra i per consultar el programa d'aquesta ballada de sardanes eh, i els seus compositors ho podeu fer a través de www.rtv-ioefm.com on també hi trobareu d'altres activitats per gaudir d'aquest cap de setmana. Nosaltres que marxem a donar les gràcies a Poli Salines, moltes gràcies. Moltes gràcies, I a Jordi. Silvia Hernández, també, moltes gràcies. A tu. I a la Raquel Martínez, que avui ha estat a les Vies de Son. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, que passeu un molt bon cap de setmana i ens trobem en una altra ocasió, fins llavors. Bona tarda.